Uhum, certo, obrigado palavra. presidente. Então eu cumprimento a mesa diretora, os colegas vereadores e todas aquelas pessoas que neste momento me acompanham e escutam as minhas explicações pessoais. Quero iniciar uh, dando parabéns ao vereador Nelson pela propositividade do projeto de incentivo a todos aqueles que trabalham diretamente na saúde e que estão à frente no enfrentamento ao Covid-19. Eu quero também dizer que na noite de hoje fiz um pedido de informação à nossa gestão, ao, ao responsável pela gestão do nosso Hospital Bom Jesus, para que haja uma manifestação pública e que eles dêem retorno a esta vereadora a respeito das condições do hospital, número de leitos de UTI, número de profissionais trabalhando lá, para que haja um encontro de informações e o taquarense e o pessoal da região possam saber exatamente as condições de funcionamento do nosso Hospital Bom Jesus. Quero dizer a quem me escuta neste momento que eu tenho uma preocupação enorme e torço para que tudo dê certo, mas há um desencontro de informações, há uma queixa da população, há pessoas procurando vereadores para solucionarem problemas. Então nós queremos trabalhar na no auxílio, como a vereadora Magali sempre faz e usa tão propositivamente, uh, propositalmente ou com propositividade a sua palavra. Nós queremos nos somar, nós queremos que dê certo, mas nós queremos que a população taquarense, que vive um momento de angústia, como todos nós vivemos, por conta do Covid, saiba exatamente as condições e como estão acontecendo tudo dentro do nosso Hospital Bom Jesus. Eu acho que isso é para somar, para que a gente possa se auxiliar e para a gente possa saber onde nós estamos caminhando neste momento. É com muita tristeza que eu vejo que nós tivemos festas de aniversário, que nós tivemos jogos de futebol e agora nós estamos lutando, e vejo aí um trabalho muito forte do, dos gestores municipais da região para não passar definitivamente para a bandeira vermelha. Eu quero dizer que nós estamos vivendo hoje um momento histórico na Câmara de Vereadores e estamos sendo colaborativos, porque nós podemos trabalhar remotamente. Quem pode ficar em casa deve ficar em casa, deve não andar pelas ruas banalmente sem ter motivo. Mas que o trabalho deveria existir. Nós temos que aumentar a fiscalização e a bacia ou tapete de higiene, o álcool gel, obrigatoriamente, tem que estar na porta do comércio. A máscara deve ser utilizada por todos para que tenhamos o protocolo de cuidado atendido por quem precisa trabalhar. Mas nós não podemos quebrar o comércio, quebrar a indústria, e deixar as pessoas sem o seu trabalho. Então, se nós podemos ser colaborativos e nós podemos trabalhar remotamente, se as escolas não funcionam, se não existe jogos de futebol, se as festas não ocorrerem, a chance de nós termos o trabalho voltado ao normal e a nossa bandeira em laranja é mais será mais garantida. Então, que tenhamos o bom senso e que saibamos que Para andar na rua, precisamos nos cuidar, temos que atender os protocolos, temos que cuidar e usar máscaras para cuidarmos de nós e do outro. Mas que a vida precisa seguir e isso nós vamos viver ainda por muito tempo. O pico é anunciado desde maio e dizem agora que será no início de agosto. Então nós precisamos viver, viver com os cuidados, viver atendendo os protocolos para que a gente possa não ter a economia totalmente dilacerada e as pessoas sem emprego. Também quero uh, dividir com quem me ouve neste momento, que encaminhei também e já comentei na sessão da semana passada, um pedido de providência que haja uma parceria entre a Corsã e a Secretaria de Obras e atendam no loteamento Olaria a Rua 2, que tá com a canalização de esgoto totalmente bloqueada e quando as chuvas de poucas horas existem, elas jogam, água e esgoto para dentro das casas das pessoas. E isso é muito triste. Nós temos que sempre exercitar e nos colocarmos no lugar do outro. E isso nós não gostaríamos para nós. Também não são merecedores essas pessoas. Eu, neste momento, agradeço o tempo que me foi dispensado e desejo a todos uma excelência. Nos cuidemos.